Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Jens Kampmann. Velkommen til. Tak. Hvad var formålet med at lave Danmarks første miljølov? Vi havde uh, i 60'erne en række miljøsager og favoritningssager, og det er meget interessant her i 2022, Ja, har vi, nogle af dem har vi faktisk stadigvæk. Du altså. nu tænker jeg har på øretanke for, for at tage klimaover, super for os osv. så Altså sager som to mere og mere i aviserne og derved på den politiske agenda. Og øh, det viser jo, at vi havde ikke en samlet lovgivning der kunne regulere på de der sager. Og øh, derfor lavede jeg i 60'erne et beslutningsforslag, altså folkeskabets beslutningsforslag, hvor vi foreslår at et ministerium og en samlet miljølovgivning. Og det vender vi tilbage til senere. Jens Kampmann, trafik- og miljøminister fra 1971 til 1973. Først i Jens Otto Kravs sidste regering, og dernæst i Anger Jørgensens første. En kort periode i 1973, alene trafikminister. Fra 1977 til 1978, skatteminister. Igen i en socialdemokratisk mindretalsregering med Anker Jørgensen som statsminister. Valget i 1971 er et af de tætteste i mands mening, Og Jens Otto Krav kan kun vende tilbage til statsministerposten, fordi der er støtte fra begge grønlandske folketingsmedlemmer. I selve Danmark er der faktisk VKR-flertal. Men Krav danner sin sidste regering, og i den bliver du... Ikke alene udnævnt til minister for offentlige arbejder, det man i dag kalder transportminister, men også til minister for forureningsbekæmpelse, altså Danmarks første miljøminister. Hvordan foregik selve udnævnelsen? I virkeligheden startede det omvendt i forhold til det, du siger. Det startede med, at jeg blev minister for forureningsbekæmpelse. Mm -hmm. Jeg var godt klar over, at, at hvis vi lavede et selvstændigt ministerium, altså om du var inde på det, vi havde ikke noget selvstændigt ministerium, der krav starter der i 71. Men hvis vi nu lavede et selvstændigt ministerium, så blev det nok mig, fordi jeg var, jeg var overført inden for området, der havde lavet øh, programoplægget, om jeg så må sige. Så spørgsmålet for mig var <gørgsmålet> mere, om Krav ville oprette et ministerium, eller han ikke ville oprette et ministerium. Mm -hmm. Han havde altså så besluttet sig til at oprette et ministerium, altså for forholdningsbekæmpelse senere, Miljøministeriet her. Og øh, på vej ud af døren, så siger han, du skal jo da også være transportminister, siger han så. <laughs> og det er bare for at sige, det var sådan set et kæmpe ministerium. Uh -huh. altså, det havde jo DSB og PRT og så der helt en hel masse generaldirektorater og alt muligt andet, du ved. Så jeg, jeg fik altså det der dobbeltministerium, men jeg var jo ung menneske, og mente, at jeg kunne klare det meste. Og det havde så for, den fordel, at at dermed blev placeret i det eksisterende ministerium, altså ja. Transportministeriet eller Ministeriet for Offentlig Arbejde, eksisterer jo. Der var et departement, siger der. Så hele det byråkratiske ophæng, det var der, og derudfra kunne jeg så danne Miljøministeriet. Uh -huh. øh, sag, talte du egentlig sådan med krav om, hvad opgaven sådan nærmere gik ud på, eller hvordan ja, det foregik lå, den det, det, lå faktisk, det lå faktisk korten, altså. Han kendte jo, han kendte jo vores oplæg, uh -huh. øh, vores politiske oplæg. Det var altså det egentlig, Ret detaljeret oplæg, for ja. forslag til folketingsbeslutning så så et Detaljeret oplæg, som i virkeligheden bare skulle konverteres til lov. Og hvordan kastede du dig så over opgaven, da du sidder i ministeriet? Ja, så skal jeg jo få noget, finde nogle folk, der kan hjælpe mig. Mm -hmm. uh, og jeg var gamle venner med en, jeg tror han var fuld med, han var kulturschef. Jeg tror ikke engang, han var kulturschef på det pågældende tidspunkt. Holger Lævelsen hedder den i hvert fald. Mm -hmm. En fremragende embedsmand. Og det var en gammel ven, og vi var nogenlunde samtidig i øh, fagforeningen, altså i DIF. Altså, jeg var formand for økonomer, og han var formand for juristerne. Mm -hmm. Og derfra gik vi op i AC, Akademik og Centralorganisation, så vi lærte hinanden at kende. Og ham med jeg kigge på, og det sagde jeg også til krav, at jeg skal jo have det, hvor du var chef. De havde faktisk en anden idé, fordi øh, øh, de mente, at det var nødvendigt med sådan en mere prøvet type. så ja. fik man sådan en uprøvet ung minister, som undertegnede her, og så var det så nok det med, at med at det. mere, mere prøvet type <laughs> til at holde styr på det. Så de havde faktisk et forslag, nu vil jeg ikke sige, hvem det var. Fair men nøj. de havde faktisk et forslag, men jeg sagde, at det skal være holde Lævelsen. Og, øh, og det blev det. Og dermed får vi altså to meget unge. Jeg var kun to år. Jeg var 34, tror jeg. Og han var to år ældre end mig, altså 36. Så man kan roligt sige, at det var unge folk. Det aha, aha. Og dengang var det mere usædvanligt, end det er i dag? Nej, meget, meget mere skal man usædvanligt. Men han havde også og det er interessant den dag i dag. Han har også gjort sine tanker om, hvordan man kunne opbygge et nyt ministerium. Uh, der var noget, der ungdomsudvalg eller Korsbæk udvalget dengang, og uh, han havde en model, som jeg har været ivrig tilhænger af lige siden, nemlig en model, hvor vi har altså en minister med et departement, uh, som i virkeligheden er en slags politisk sekretær, kan du sige, ja. og så har du en række uh, store, stærke styrelser, faglige styrelser, uh -huh. så træffer de faglige beslutninger. Og tanken var den, at, at de faglige beslutninger skulle så henlægges til styrelserne. Mm -hmm. Det kunne i det her tilfælde være Miljøstyrelsen. Mm -hmm. uh, og så skulle de blive der. Uh, og det vil sige, at de kunne træffe en afgørelse. Nu skulle der altid være ankemuligheder i Danmark, hvis ikke det er tilfreds med afgørelsen her. Så skal du kunne anke den her. Og derfor lavede vi et særligt ankesystem, miljø -Anke man nævner så, så det kører ja. den vej. Pointen var den, at dermed kørte man lidt udenom ministeren. Altså, jeg har altid været den opfattelse her, at man skal ikke blande ministeren ind i enkeltsager. Altså, en minister, det ved du jo også selv, uh -huh. er jo ikke valgt til at øh, administrere enkeltsager. Det er jo ikke derfor, man stemmer på dig eller på mig i sin tid, om så sige, fordi uh -huh. man mente, du var en fremragende administrator. Man mente forhåbentlig, du var en fremragende politiker. Uh -huh. Og derfor var pointen den, at, øh, at du skulle have mest muligt af din tid til at politisere, til at være politiker. Og det daglige administrative arbejde, det skulle du overlade til andre. Uh -huh. Det er jo så senere at vise sig, at det er fuldstændig utopisk, fordi øh, alle undersøgelser viser, minister ministeren burde bedste sin tid i virkeligheden på sager og <laughs> ja. sagsbehandling. Og det er dårligt. Det er en dårlig skik efter min mening. Aha. Man skal må holde væk. Men øh, man har jo det der synspunkt, at altså, hvis øh, Anne kærer og klager over en eller anden afgørelse, så skal, sk så skal hun kunne gå til ministeren, ikke? Og det er i virkeligheden helt forkert. Aha. Det er helt forkert. Man bør have et særligt system, som behandler de der ting. Og så man særligt forstand på de her ting. Så alle bliver behandlet lige i virkeligheden. Ja, fuldstændig rigtigt. Ja. Og det var det var, hvor lige sige, det var mm -hmm. så. Det var grundlaget for, for, for Miljøministeriet. Nu kalder vi det Miljøministeriet ikke mm -hmm. i det følgende her. Det var grundlaget altså et, et, et, et, stærkt, øh, et stærkt departement, men god departementchef, som samtidig var politisk spekspartner. Mm -hmm. Det foregriber i virkeligheden af det der, hele det der spændter. altså særlig også som ministeret. Det kan vi tage senere hen. Og så nogle stærke styrelser. Og så blev sagerne det der. Men hvad med transportdelen, en eller trafikdelen? Ja. Fungerede det på, at du to selvstændige ministerier Fuld, i virkeligheden? Fuldstænd to fuldstændig selvstændige ministerier, med to fuldstændige selvstændige departementer, og kontorchefer osv. Ja. Så du gik fysisk fra det ene ministerium til det andet? Ja, det jeg blev siddende samme sted. Ja, ja færdig nok. <laughs> ja, ja. Og hvad, men hvad med transportdelen? Hvad var de vigtige politiske opgaver på, på, på transport- eller trafikdelen? Men man kan roligt sige, at der, der var en del jeg var med til at få vedtaget en lov for at sige noget. Ja, jeg var med til der gik dog at... lidt før, det blev til noget. Ja, men øh, det går ikke noget, man har fået for sin tid. Nej. <laughs> jeg var med til øh, at placere en, en, en, en lufthav på Salthold for eksempel. Det altså, blev slet ikke til noget. Den blev så slet ikke til noget. Men ideen var den, at der var en masse klager. Det var her i virkeligheden, kan du sige, at, at miljøsynspunktet og trafiksynspunktet mødtes, for der var en masse klager fra fra naboerne ja. til, øh, til Kastrup, ikke? Uh -huh. og, øh, og derfor sagde jeg, at det, kan, det går ikke at blive ved med at udvide Kastrup, fordi så bliver du ved med at få klager fra uh -huh. naboerne. Du er nødt til at flytte Kastrup. Og hvor kan du gøre det? Så tænker jeg, ja, nu slår vi to fluer med et smæk og øh, placerer den på Saltholm. Der, der var ikke så mange klager, kan man roligt sige. Uh -huh. Og så to fluer sagde jeg, og det vil sige, at så skal du have en forbindelse til Saltholm, det går fortsat til Sverige. Så får du altså Sveriges forbindelsen, og du får Saltholm-forbindelsen. Uh -huh. Nå, Uh, det skulle så frem i Folketinget. Og Folketinget skulle så vælge mellem en bælse, et forslag til Storebælds og et forslag til Saldholm, Og det kunne de ikke. De, de ville have begge dele i virkeligheden. Det er vigtigt. Ja, det er, det. det er derfor, jeg siger det. De kunne ikke lige at prioritere det der. Så de vedtog begge lov. Og bagefter blev det, som du selv sagde, sådan, at det var faktisk kun det der blev gennemført, og den gennemførte de ikke. Men der var en eksisterende lov om, om, om Saldholm og flytning i det uh her. -huh. ja. Der var også noget diskussion om finansiering med Sverige, Jo, det var der også. Altså, jeg har jo hele tiden sagt, at, at, at Storbelt, altså Storebælt, som så bliver gennemført sidenhen, og som jeg har fået noget med at gøre siden det, for jeg kommer i Storebælt's bestyrelse og bliver formand ja. for Storebælt, bliver efter min mening kun gennemført, fordi vi finder en særlig finansieringsordning til den. Mm -hmm. Det vil sige, at hvis den skulle være finansieret over staten, Altså statsmidler og sådan noget, så har vi aldrig fået den. Nej. Altså politikere ville aldrig have to at bruge så mange penge til det her. Uh -huh. Men det i og med, at de kunne nøjes med, han der kausinerer for den, og bilisterne skulle betale med en og så videre, uh -huh. det vej. Ja. Og derfor fik vi store som jeg anser for et af det. Noget af det bedste, der er sket i min tid i virkeligheden. Ja. Øh, mens du er øh, minister, så øh, er der jo folkeafstemning om EF, her i første gang, Krav han øh, går af dagen efter, han har fået succes med at få Danmark med øh, ind. Men regeringen fortsætter, som vi også hørte i jinkling på vej ind. Øh, Anker Jørgensen bliver ny statsminister. Hvad var forskel i dit arbejde på at have Jens Otto Krav som statsminister og Anker Jørgensen som statsminister? Der var ikke den store forskel. <tøk> Æh, jeg kan jo sammenligne øh, regeringsførelsen, om så må sige, i begyndelsen af ja. 70'erne regeringsførelsen her i 22 uh -huh. Nu er det jo via medierne og pressen osv. Og yeah. Men den store forskel efter mening var, at der var et udbredt selvstyre til ministerne. Yeah. Altså, der blev fastlagt nogle rammer med finansloven og på anden måde osv. Og, og så gik man ud fra, at ministeren selv administrerede sit område inden for de rammer. Yeah. Og øh, nu spørger om der er forskel, så må jeg sige, at Ingen af de to statsminister, du har nævnt, blandede så særlig meget i, hvad der foregik inden for rammerne. Hvad hvis der var dårlige sager på tapetet? Eller ja, hvis problemer? der var meget dårligt, og det blussede op, og, og, øh, og kunne blive til ministersager, og en diskussion af, at, at statsministeren havde det overordnet ansvar, så, der, så kunne det ske. Men i det daglige, nej. Mm. Det var jo også før, man havde koordinationsudvalget, hvor at, øh, yeah. alting skal gå ud i Fuldstændig kendes, rigtigt. Fuldstændig øh, rigtigt. Øh, øh, øh. Altså, der var... Den store forskel er et udpræget selvstyre, et decentralt decentral system i virkeligheden. Mm -hmm. der, er der, den, øh, den der er mange senere ministerer, der vil misundre den mulighed. Der er mange senere ministerer, ja, der vil misundre i den arbejdssituation her. Det er du kan sikker ud Jeg synes, det er det rigtige model, kan du regne ud. Ikke? Det er klart. Ja. Øh, I september 73... Øh, vi kommer tilbage til Miljøloven lige om lidt, men jeg skal lige have med i september 73, fortanker Jørgensen, en ministerkæde, laver sin egen regering, i stedet for den, han havde overtaget for krav, og Miljø og Trafik øh, bliver ligesom skilt ad. Jeg tror, det er den hidtidige boligminister, H.N. Nielsen, der bliver øh, Miljøminister. Ja. Du havde jo lavet jeres program, som du selv siger, og, og du, men jeg kan også høre her nu, at du er meget engageret i det. Hvad tænkte du om, at pludselig sidde tilbage som, øh, som Trafikminister? Jeg, jeg synes jeg, altså både dengang og bagefter, synes jeg egentlig, at jeg burde have fået valget. Og mellem de to? Ja, men det fik man ikke. Den, det, det, det, det, <laughs> den, den slags frivalg hørte det ikke tiden til her. Uh, Anker slog to fluer med et smæk ved at udnævne den daværende boligminister Helge Nielsen til miljøminister. Ved det at en del af det, der blev miljøministeriet, for eksempel men også øh, fredningsområdet, som lå over i kulturministeriet. De to områder, de lå i kulturministeriet og i boligministeriet. Og øh, Miljøministeriet sigtede jo hele tiden på at få samlet de her ting. hvor boligministeriet var stærkt imod, han ville jo ikke afgive det her. En klassisk ressortkamp. Netop, fuldstændigt. Og derfor tror jeg, at jeg har slået to fluer med et smæk, så siger jeg nu udnævner jeg helvede der til øh, Miljøminister, og så flytter jeg ressortet ved samme lejlighed. Uh -huh. Og så sad du tilbage som trafikminister? Så fik jeg så ikke valget, nej. Nej, og sådan kan det gå. Sådan kan det gå. Men vi skruer lige tiden lidt tilbage. Du bliver Danmarks første miljøminister, eller den her fantastiske titel med minister for forureningsbekæmpelse. Og du skulle lave Danmarks første miljølov. Hvad var de vigtigste elementer i Miljøloven? Det vigtigste elementer var blandt andet at skabe en administrativ struktur. Det var altså at sørge for, hvilke sager lå i kommunerne, hvilke sager lå i amnerne og hvilke sager lå i staten. Og derefter beskrive en række målsætninger for, hvad vi ville nå miljømæssigt inden for de forskellige områder. Uh -huh. Og øh, hvad med den politiske opbakning på Christiansborg? Det var interessant derved at miljøloven, du kalder miljøloven, blev vedtaget og så det kraft så vidt jeg husker 1. april 73, med stemmer for S og K. Uh, og det var relativt bevidst fra min side. Uh -huh. uh, de konservative havde en ildsjæl inden for miljøområdet Knud Bo, som altså kunne trække de konservative med på miljøområdet. Uh -huh. Mener de konservative i høj grad skulle være grønt parti. Så derfor samarbejdet han og jeg, men jeg appellerede jo også til nogle af de organisationer, der lår bag det konservative, for eksempel Industrirådet, for at sige det på almindelig dansk her. Og det mærkelige var, at i 273 73 havde vi heldigvis kun, jeg siger heldigvis, fem partier i Folket. partier i Man skal helt tilbage til 1900, og jeg tror det er 20 eller 24, for senest at have et folketing, hvor der kun var fem partier. Ja, det, det var det. meget usædvanligt. <laughs> så ja, altså, jeg havde eller vi havde flertal sammen med de konservative. Og øh, det er jo interessant nok, at Venstre undlod at stemme øh, formelt af landbrugsinteresser. Ikke? Uh -huh. Det gjorde de radikale også. Det er også interessant. Men de havde også landbrugsinteresser, for de havde husmændene. Og det var meget mere domineret end dengang. Det er så måske svært Hus, at forstå ikke, for, ham, hamlet, for de i dag. De havde ikke? Svend Havgård, der var deres miljøerfører og på husmændenes side. Uh -huh. Og så er det helt mærkværdigt i dag, altså SF undlod eller andet. Jeg har aldrig forstået det nu. Undluder også at stemme. Og SF og ellers regeringens støtteparti. Ja, så de undlod også at stemme. Uh -huh. Så det blev altså stemt igennem med SRK, og de tre andre partier undlod at stemme. Det, det er alligevel en usædvanlig afstemning. Det, var, det er helt enigt, at det var en usædvanlig konstellation. Uh -huh. Men det var vigtigt for mig at få den bredt, og det fik jeg jo med de konservative, at få den bredt funderet. Så den også virkede efter det jo også med også Hvad så ellers som, som forretningsbekeknelsesminister? Eller hvad var ellers de sager, der var vigtige for dig i de år? Dem har jeg jo faktisk nævnt. Altså det, det var ægte, det, det, okay. det, det var det var sager. Det var ægte sager. Det var det Og det var og mm -hmm. øh, Nogen vil kunne huske, at vi havde store problemer med de dompede derude i Grænstedet, altså ud ja, ja. øh, i Kæregård Plantage. Det stoppede vi, dompningen ude i og Plantage. Men så måtte man jo sige, og hvad så? Hvad skulle du så gøre med det? Ja. Og så blev det dompet til søs. Og der fik vi frygtelige reaktioner fra fiskere, der det. Ja, det har jeg læst op på. Frygtelige, frygtelige reaktioner. Og så selvom vi sejlede det hele på den anden side af England, havde det sagt, så fik vi frygtelige reaktioner, altså... Det viser sig, at det at placere sådan affald der, uanset hvor og hvordan, sådan noget, det giver frygtelige reaktioner. Uh -huh. Så det var altså enkeltsager, og de var meget dominerende. Uh -huh. Jeg har også læst mig til, at regeringen havde et planlægningsudvalg i den her øh, periode, ja. øh, og hvor der øh, var lidt øh, måske, hvad skal vi sige, skærmysler om, at du er formand ja. øh, som øh, miljø- og trafikminister, mens øh, den tidligere i programmet omtalte boligminister Helge Nielsen måske var lidt utilfreds med, at, at det ikke var ham. Men, men lad det nu være. En af de ting, der fyldte meget der, var hovedstadsreformen. Kan du fortælle lidt om den også? Ja, altså, jeg kan, kan særligt særlig huske hovedstadsreformen fra trafiksiden. Og, og lad mig nævne et, et bestemt projekt, som jeg nævner for mine børn hver gang, nemlig Københavnerne ved kendte det. Søringen. Det, der lå et projekt fra Københavns Kommune, om at føre motorvej ind fra Lyngbyvej og videre ind langs med Fredensgade og videre langs med Søerne. Altså en firespåret motorvej den vej igennem her. Ja, det havde været kønt. Ja, det havde været kønt. Og jeg skal have den rose. Det stoppede jeg. Ja. Det er sådan set mig, der har været med til at stoppe det der. Aha. Det er jo sjovt at se her i dag, at det havde været forfærdeligt at få den ind. Men øh, det var Københavns Kommunes politik, og det var deres opfattelse. Og øh, der er ikke nogen grund til at skjule, at Ja, det var med Socialdemokratisk Jeg skulle til at sige, der har jo været Socialdemokratisk Måre Mester og Socialdemokratisk Trafikminister. Så vi, ja, vi havde vores diskussioner. Ja, ja, det må I have haft. Det havde vi. Men det har vel virkelig været sådan en ø, drøm, man har set fra USA. Man kender de der motorveje på byerne gennem byerne. Ja, ja. ja, ja. Og du gjorde det jo også i nogle byer, altså hvis du tager til Odense, for eksempel, så lykkedes det jo at skabe Odense fuldstændig ved at føre en motorvej tværs, eller vejforbindelse i hvert fald tværs igennem Odense. Aha. Men det undgik vi heldigvis i København. Og den eneste rest, man egentlig fæg, Det eneste lille ting, man har i København, det er vel nærmest bispæringbuen. Ja, det er, sådan, rigtigt. det er rigtigt. Og det var vel nok før min tid. Jeg havde ikke noget med den at gøre i hvert fald. Men når jeg, havde, når jeg havde mulighed for at sige nej til det, så var det jo fordi, at det var en motorvej, og Københavns Kommune forventede jo det, efter at staten finansierede det. Ja. Og det kunne jeg så sige nej til. Ikke? Så den, der havde penge betalt for ja, musikken, ja. så må jeg faktisk sige. der havde i det lange ende. Ja, ja, det må have været det har været godt. Øhm Du talte også om Storbældsforbindelsen før. Øh, I var jo meget tæt på, og hvad så er det oliekrisen i virkeligheden, og hvad der sætter en stopper for, øh, i første omgang, øh, for at den bliver bygget på det tidspunkt. Ja, der, sker jo noget, der sker jo noget helt besøgelligt omkring Storbældt. Mm -hmm. Fordi øh, du skal så springe frem til SV-regeringsdannelse. Det er klart i 78. hvor venstre er for mig fuldstændig runds i grunde, pludselig. Så det ville gerne gå ind i regeringsarbejde på betingelse af, at vi ikke byggede store pælt. Mm -hmm. altså, ja, altså det er en beslutning, der skriger til himlen, når man tænker på den i dag, ikke? Ja, Nå. jeg har taget med en af dine, dine efterfølgere, Kjell ja. Olesen, og det var han rimelig utilfreds med. Jamen, det, det, ja, jeg det kan man høre. Du kan, høre, du kan også høre mit tonefald, jeg, ja. jeg, jeg, jeg synes det var helt uforståeligt det her. Ja. Så, så derfor, allerede, altså, allerede af den grund blev den forsinket på det pågældende tidspunkt. Og derefter bliver den første getoptaget af Slytter i Slytterregeringen. Yes. Vi skal til det eneste faste element i det her program, det hedder fem faste spørgsmål. Det er de samme fem spørgsmål, der bliver stillet til alle de forhenværende ministre, der kommer forbi. De er i udgangspunktet korte og appellerer måske til korte svar, men vi kan jo uddybe nogle af dem, hvis der skulle være noget i det. Det første, det hedder, og det er sådan set på tværs af dine ministerier, også selvom vi ikke har talt om skat endnu. Hvad vil du gerne have udrettet i din ministertid, som du ikke nåede? Ikke, altså når jeg tænker på, altså som du selv har været inde på, så har jeg haft tre ressourcer, altså tre områder. Ja. Og der synes jeg, når man ser på det bagefter, at der fik jeg, altså på de der på år, jeg var, nu blev ved med at kalde det miljøminister, ikke? Ja. Uh, Der synes jeg, der bestemt at jeg fik udrettet noget. Altså bygget en administration op og fik en, en miljøbeskyttelseslag op at stå, som i det store hele eksisterer den dag i dag. Altså der er en masse tilføjelser og asurføringer Og fanden, hans pumpestok, har jeg sagt, men altså selve grundelementet eksisterer den dag i dag. Ja. Så det synes jeg, der var helt tilfredsstillende. Og så fik jeg sat i gang i, uh, i uh, diskussioner og forbindelse til Sverige. Mm -hmm. Og det blev jo også gennemført sidenhen. Der var uden salthold, men altså der var gennemført ikke. Uh, men, du og, ikke bare, men du fik ikke flyttet fik lufthavnen? Men du fik ikke flyttet sagde. lufthavnen, som Jeg fik ikke siger. Men synes du, jeg siger, det er ærgerligt i dag? Uden salthold? Ja, det synes jeg. Jeg synes stadigvæk, at det har været en, en glimperende placering. ja uh -huh. yeah. Nå, men det, det bliver aldrig Ikke i vores tid i hvert fald. Uh, så... Inden for trafikområdet der, ja, det er to af de ting, jeg tænker tilbage på der, ja. Hvad var den, det værste øjeblik i din ministertid? Det værste øjeblik? Ja. Jamen, jeg oplever ikke, altså, jeg oplever ikke nogen særligt slemme oplevelser, om så må sige, inden for, uh -huh. inden for området. Men politisk var det selvfølgelig, at, at, at Glistrup, at vi får at vi får Ard Jacobsen, der bryder med partiet og Glistrup, Øh, der kommer ind, og så videre. Jordskadsvalget i 73. Ja, og så, og så katastrofevalget. Og så katastrofevalget der. Det er nok det, er nok det værste. Uh -huh. hvor, jeg, hvor de gamle partier, alle de gamle partier, det var ikke kun vores parti, men det var det store, uh, jo mistede 25 procent, 25 procent af deres stemmer. Man mister faktisk 60 mandater, øh, de, de fem gamle partier. Ja, det er det ikke rigtigt, hvor jo. jeg siger, at de mister sådan typisk en 20-25 procent hver? Og det gjorde, vi, det gjorde altså Socialdemokraterne også. Og det betød jo, at en række kammerater her pludselig faldt ud. Altså gode kammerater. Ja. hele Nielsen, som vi omtalte før, faldt ud. Niels Mathias, som var en rigtig god kammerat, faldt også ud. Han øh, kom back ja, senere. Bare, han fik dog comeback. Altså. Han fik så come back senere, men ja. nu tager vi ved valget her. Ikke? Ja, ja. Æh, og det var frygteligt for jer, jeg kan huske. Vi var samlet. Vi var samlet der med valgresultater og så videre. Og så en gang imellem ringede telefonen, og så sagde de fra Pacifica, at nu har de taget stemmerne op. Du har valgt en gang. men du var så ikke blevet valgt. Ja. Så de luskede sig ud af lokalet, kan man sige. Det var, det var forfærdeligt. Men det må have været noget af et Jeg tænker, at Socialdemokratiet får sit dårligste øh, mandattal i 53 år, ja. altså siden øh, 1920. Ja. Øh, I ryger ud af regeringen. Ja. Altså fra at være det statsdominerende parti ja. i 50 år, så pludselig står I der med 46 ja. og mandater og en venstre regering. Svar, svar ja. Ja. ja. Men øh, man kan sige, at for mit eget vedkommende havde jeg jo en god kreds. Jeg var stillet op i Silkeborg-kredsen, ja. som gav mig valg seks øh, gange på 12 år. Ja. Vi har jo valgt usandsligt. Ja, ja. <laughs> og det er jo sjovt at tænke i min høj alder nu her, at, at jeg kunne have siddet i folketing den dag i dag fra Silkeborg-kredsen. Altså, ja. Så, så god en kreds er det, ikke? Ja, øh, ja. Men der må, det må også kræve noget alligevel at komme fra sådan en folketingsgruppe og komme op i gear igen efter sådan et valg. Selvfølgelig, af det. du har da fuldstændig ret i. Det var et chok. Hvad gjorde man egentlig for at øh, få motivationen øh, tilbage? Ja, altså først, man, altså, først som du var ind på, så skulle man så overvinde chokket, ikke? Ja. Og så, derefter skulle man så ligge og analysere på, hvad, hvad der var det, der var gået galt? Aha. Uh -huh. uh, og jeg kan huske, at det blev, vi blev erstattet af det, vi kaldte den, den smalle Hartling-regering. Ja, Venstre-regeringen. Venstre-regeringen, der, ja. Med baghunden af 22 venstremandater i forhold til. Ja, i netop. <laughs> uh, og han kunne blive siddende, fordi nu har vi jo lige haft valg, ikke? Ja. Så er der jo ikke nogen grund til at vælte ham. Jeg plejer at sige, at det eneste resultat, der nåede på det tidspunkt. det var en indført sommertid i Danmark. Ja, det var, der var ikke basis for at indføre de store resultater i virkeligheden, med Ej. det er folketing, vi har fået her. Og når du spørger, hvad vi har gjort, så sagde vi, så nu ser vi frem mod det næste valg, og lad os få det næste valg så hurtigt som muligt, for det kan da ikke gå galt to gange i træk. Det gjorde det så, heller Henrik. Ja, man kan sige, at Hartling blev måske også overmodet at udskrive et valg tidligt og stjælte det er, han, sin stemme fra sin altså bag I bagklodskabens lys, der burde han jo aldrig udskrevet det. Mm. Han mente, at han kunne kaste en eller anden gevinst. Ikke? Jo, han vandt 20 mandater. Og, og man det, kunne, det, tabte det kunne han sådan, igen, sådan set også. Ja. Men han kunne ikke kasse Glistrup, Nej. Han har der mange, der har problemer med at binde. Nå, vi ja. skal videre til din næste. Er der noget fra din ministertid, du er flår over? Nej, ikke nej, nej. Jeg, jeg ved godt, at man burde sikkert svare anderledes, men det gør jeg så ikke. Jeg vil helst have et ærligt svar. Ja, ja men jeg siger, ja, det, det gør jeg ikke. Nej, det er der ikke. Jeg, så... tænker, jeg tænker tilbage på det med glæde. <coughs> Hvad er så den største revkage, du har lavet som minister? Jeg synes jo ikke, at jeg lavede så mange revkager. Det var enormt. Var der færre revkager i 70'erne da i dag? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Uh -huh. og, og der var mere, meget mere tillidsfuldt samarbejde mellem partierne. Nu har jeg nævnt øh, samarbejdet. Også på det personlige plan. Vi var personlige venner, Knud Brug mig, Men Læs og K, ikke? Uh -huh. uh, det tror jeg ikke, du ser meget i dag. Hvad tror du, det skyldes? Ja, medierne har nok en vis grund til det her. Altså, medierne er nok med til at, at hisse nogle af tingene op. Det er nok, uh -huh. derfor, ikke? Uh -huh. Og uh, der er jo sket det. der er jo sket det, at, at uh, politikere i dag bruger en halv helt anden del af deres tid på medierne og mediepleje, end de gjorde i sen tid. Mm. Så er vi tilbage til, at, at vi havde jo en ministersekretær, ikke? Som var udpeget af ministeriet. Uh, han var altså ikke udpeget af ministeren. Så altså, da jeg kom til, så sad der en ministersekretær fra den forrige, og ham overtog jeg bare. Yeah. Og det var der ikke nogen diskussion af. Og vi havde slet ikke et spindoktor eller noget som helst. Det var altså at sige, at medierne, de kunne trænge direkte igennem til ministeren, ikke? Og det gjorde de så også. Ja. men dog i langt, langt mindre omfang end det tilfælde i dag. Der var måske heller ikke så mange af dem. Der var heller ikke sig. så mange af dem, nej. <laughs> Det sidste det er, er der nogen af dine kolleger, du blev skuffet over i samarbejdet? Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige. Altså, det er klart, at, at øh, jeg synes, det skuffede mig, at skulle bruge meget tid på ressourcslagsmålet i sin side. Ikke? Ja. Ja, det, synes, det, det var ikke særlig produktivt. Men... Nej, men det er noget, der nok er i alle ja. regeringen. Februar 1977 øh, får du kom back som minister denne gang, som skatteminister. Øh, hvordan foregik det dengang? gang? Ja, det, der, var, der var ikke nogen særligt. Der var ikke noget særligt. Furore med som at om jeg det der, jeg blev ringet op af Anker, ja. og spørger om jeg vil indtræde regeringen igen. Og det sagde jeg så ja til. Uh -huh. Når jeg ikke indtræder det øh, øh, på et tidligere tidspunkt, altså i virkeligheden, havde jeg måske en forventning om at indtræde i regeringen efter så har jeg, øh, det, jeg kan har 2, altså. det kan kalde ja. Anker 2, ja. øh, efter Hartling. Men der ringede han også til mig og sagde, at, at øh, det var en meget spinkel regering. Han var virkelig meget tvivlere over for, hvor længe de sad. Ja. Så øh, han øh, udnævnte en meget smalig regering. Øh, Men der ringede han og sagde til dig, at du ikke blev minister. Hvad bare? Ringede han og sagde, du ikke Ja, blev han minister? ringede og sagde ja. For egentlig havde jeg en forventning om at jeg blev det. Ja, jeg vil ikke gerne have trafikminister igen, og, ja. eller noget andet, ikke? Ja, ja. Altså, jeg, jeg mener selv, at jeg havde været minister i hans foregående periode, og det var der gået nogenlunde. Så det havde jeg egentlig regnet med. Man han sagde, at, at det var nødvendigt med en smal regering, så der blev ikke plads til mig i denne omgang, men næste omgang. Og så, så kom så næste omgang, som du sagde der, Så ja. holdt han sit løfte, så at sige. ja. ja. Øh, og hvordan var din forberedelse til at blive skatteminister, nu før du en meget velforberedt miljøminister, kunne jeg høre? Det havde jeg ikke forberedt mig voldsomt slægt på, nej, det havde jeg ikke. Jeg havde ikke, altså, og det er jo samme med trafikministeriet for øvrigt for at springe i det, altså, ja. ja, altså, miljøministeriet, det kendte jeg, og det var jeg med til at lave mere eller mindre selv, ja. Trafikministeriet, jeg har aldrig haft et ordførerskab eller noget lignende, det kom noget bag på mig, men øh, det er sjovt, jeg har været meget glad for trafikområdet lige siden. Ja. Og bruge skater, tid, Jeg er ikke en ordførerskab eller noget som helst der. Så det startede fra stress. Men du havde dog en baggrund som økonom, ikke? Det kan man sige. Altså, jeg, jeg kendte skattelovgivende, jeg kendte økonomi, og var så, ja. ja. Hvad, øh, hvad for nogle udfordringer lå sig så øh, på dit bord? Det, der lå den sædvanlige udfordring, nemlig at lave en <laughs> Ja. Det kender jeg lidt til. <laughs> ja, og det, og det gjorde jeg så også. Jeg lavede faktisk en skattereform. Ja, det har jeg løbet til at Jeg at lave en skattereform, men øh, den blev så, så fældet. Et udkast til en skattereform? Det kan vi så godt kalde det ja. udkast. Ja, det ja. blev forelagt ja, ja. Her, så forelagt for folketingret. Og hvad var så, hovedelementerne i så, det? Så, så langt kom jo. Ja, hvad var hovedelementerne i din, øh, din skattereform? Ja, et af, et af mine hovedelementer, som jeg virkelig har kæmpet for tidligere, øh, lige siden, det er det, vi kalder en værdistigningsafgift. afgift. Uh -huh. Altså en... en, en øh, et system, hvor man kan beskatte værdistigningerne. Af boligerne? Ja. Jeg synes jo, det er helt, fuldstændig vanvittigt, at øh, du er en arbejdsindgård, bliver beskattet med 50-60 procent, eller hvad du nu bliver, og så må så sige for et hårdt arbejde, hvor du kan ligge hjemme på sofaen og tjene de samme penge. Og der er ikke betalt skat. Aha. Det er jo tids... bare venter på, at dit hus bliver mere værd. Ja. Det har jeg hele tiden synes var helt vanvittigt. Det synes jeg også stadigvæk er helt vanvittigt, at vi ikke har fået løst det her problem. Så et af elementeen, det var at indføre en Hvorfor er det, at det har været så svært at få det igennem, tror du, i Danmark? Hva? Hvorfor har det været så svært i Danmark at få det igennem, tror du? Det har ikke nogen tvivl om, at, at det, berører jo, det berører jo økonomiske interesser. Altså, hvis du har et, et parcelhus eller et villa, og kan se, at det er stedet med en million og sådan noget, så synes du, du skal have den million. Uh -huh. At du også skal have den ubeskattet, er eftermiddelig fuldstændig vanvittigt, fordi uh -huh. du kan ikke tjene en million arbejdsmæssigt. <laughs> Ubeskadet. Men jeg tænker, andre lande har jo, har jo øh, sådan yeah. nogle regler, Sverige, yeah, spørger, at, eksempel, at, at, at det ja? vil sige, at du kan kopiere. Jeg mener, at de har et system i Sverige, som jeg ikke kan i detaljer, osv. Men om ikke andet kunne... Jeg tror, at det svenske system er et eller andet retning af, når du så sælger dit bolig, så altså, kan du opgøre gevinsten, mm -hmm. og så kan du beskatte den på en eller anden måde. Mm -hmm. Altså, at vi kan føre det i Danmark, er helt uforståeligt. Mm -hmm. var, var, kunne du få op... Hvilke partier, kan du huske det, at det er for detaljeret? Øh, kunne du få opbakning fra... De røde Ja, øh, men det er vigtigt at sige, at, at da vi havde regeringsforhandlingerne. jeg var med i regeringsforhandlingerne omkring SV-regeringen. Så er vi fremme i sommeren ja, da, 78. Der, det, var en det var en betingelse fra Socialdemokratiet side, og vi fik et værdistilingsafgift. Ja. Men da først SV-regeringen blev dannet, så var Venstre ikke hjemme. Nej. <laughs> det var de ikke interesseret i. Nej. Øh... Og det var Anders Andersen der. Han, han var ikke hjemme, og sagde, at han sagde direkte bagefter, han mente, at, han, at, han, at, spurgte større, at han mente, at jeg havde snøret ham. Men det mener du ikke. Jeg mener, at du skulle være ret dygtig for at snøre ham. <laughs> <laughs> Som jo var en meget berømt ø, politiker og præsident for Landbrugsrådet, ja, og op, flere gange ø, op, økonomiminister op, og finansminister på et tidspunkt. Men Venstre ville jo ikke. Aha. Æ, du kom ikke med i SV-regeringen? Nej, det var nu efter Det var efter eget ønske. Ja. Fordi... På det tidspunkt, ja, der er to ting. For det ja. første var SV-regeringen. Det var mod min filosofi. Ja. Jeg mener, jeg mener ikke, jeg mener, at S og V er, er to forskellige partier, og det er et regeringsparti og et oppositionspolitik. Det, det er, er også vi. på nær det ene år, er det jo også hovedkonflikt Ja, det i dansk er op, ikke. Så ja. jeg, det har jeg hele tiden ment. Uh -huh. Det var det ene. Det andet, som er nok så vigtigt, det var, at på det tidspunkt, jeg har siddet i i 12 år, og var kommet ind tidligt som 29-årig. Ja. Det var tidligt dengang. Det er ikke tidligt i dag, men dengang var det sgu tidligt. Ja. Uh, og jeg sidder der i 12 år, og som jeg sagde der før, jeg er blevet genvalgt 6 gange og kunne se hen til og have en god kreds og blive genvalgt 6 gange til, hvis det De var det. Både noget med noget fødderne for ja. så man siger. ud på Så, så gjorde jeg det, altså så jeg mig omkring til kollegerne i snabstækket, og så på dem, der havde siddet derinde i 20-30 år eller noget lignende. Og så sagde jeg til mig selv, skal du sidde herinde om 20-30 år? Ja. Husk, at jeg var kommet tidligt ikke? Ja, ja, ja. Og der nåede jeg frem til, nej, det skulle jeg ikke. Det var der måske også mere snaps i snafstinget end der i dag. Det var der også. Ja. Fordi uh, det var der også. Det, der sket med, det er jo så sidespring. Det var jo, at, at man modtog gæster ikke, i snafstinget, ikke? Ja. Gerne med en frokost. Og enten gav du selv frokost, eller du Man man gæster, der gav sig frokosten, ikke? Aha. Der manglede ikke noget. Og der var taler eksempler på, at der var folk, der deltog i mange frokoster. Ingen nævnt, ingen glemt. Uh, men tilbage til det andet, så sagde jeg til mig selv, nu har du siddet der i 12 år, du kan sidde der i 12, eller to gange, eller tre gange, 12 år til og så videre vil du det? Og der var altså 41 kalorier Ja. Og så sagde jeg til mig selv, nej, det vil du ikke. Og da jeg ligesom havde en embedsmands baggrund også, jeg var faktisk embedsmand i fire år, inden jeg kom i Folketinget, fra ja. 25 til 29. Uh, i Finansministeriet. Ja, altså i din alder, 25-29. <laughs> ja, der var for, da jeg var fra 25-29. Ja. Første i undervisning, så senere i Finansministeriet. Ja. Uh, så længes jeg tilbage mod en, en embedsgarriere i virkeligheden. Og det vil sige, at jeg begyndte at se mig om efter, hvilke stillinger kunne være interessante. Og du kan jeg lige skal være om om det der, så sagde, der var tre stillinger, jeg synes, der kunne være interessante. Ja. Det ene var at lede, altså generaldirektør, der lede DSB. Det andet var at lede P&T. Og det tredje var Miljøstyrelsen. Ja. Ja, og så sagde jeg til mig selv, at den, der bliver ledet først, den prøver jeg at gå efter. Så sker der det meget, meget, meget ulykkeligt, at uh, min forgænger i Miljøstyrelsen, Ejler Kok, som uh, også var min meget gode ven, bliver syg af kræft og dør. Og derved bliver den stilling ledet. Mm -hmm. Og så søger jeg altså den stilling og får den. Så det var tilfældet i virkeligheden, der blev stemt af en af de tre. Ja, det kan du, det kan du sige. Aha. Det kan du sige. Og der så kommer jeg så over i Miljøstyrelsen, så bliver jeg så embedsmand. Ja, ja, ja, ja. Så bliver jeg så siddet der i 12 år. Jeg skal lige vende tilbage til, til det med SV, fordi jeg kan jo kun læse mig til det, fordi jeg var meget lille, øh, da, da, da SV-agen blev dannet, da jeg <laughs> ja. blev født året før. Øh, men det, der står i, i bøgerne om den tid, det er, at I havde ret... Øh, åbne interne diskussioner omkring, om det var en god idé at lave en SV-regering. Det, det bliver nemlig som du også selv siger, at du var imod. Ja. Men hvordan foregår de her diskussioner? Det lyder jo for mig umiddelbart helt vildt, at man har siddet sådan i en større kreds og, og haft den snak. Ja, det kan godt være, at det lyder vildt. Altså, det, hvordan det foregår, I, i vores tilfælde foregår det i gruppe. Altså i folketingsgruppen. I folketingsgruppen. Der var folketingsmedlemmer, der rejste sig og sagde, at det var det absolut imod. Aha for at nu... Nej, øh, det, for, det er før forhandlingerne indledes. Ja, det er også underforhandlinger. Og under. yes. ja, fordi øh, forhandlerne øh, refererede jo i gruppen, hvordan det gik. Ja. Og det vil sige, dermed fik der nogle stikord til at sige noget. Og jeg kan huske, at jeg selv borstede for undertegnet, sådan en mand som Jens Rigsgaard, for eksempel, var 100% imod det hele. Ja, og også jeg en Men tidligere man, øh, trafikminister. Der var, der var også andre. Oh, God. Ja. Der var også andre, der var imod det. Uh, og øh, det blev åbent til kendegivet. Hvad svarede statsminister Anker Jørgensen så i sådan en situation? Ja, han, han, han mente jo, at det var en politisk nødvendighed, ikke? Ja. Æ, og øh, at gruben var nødt til at rette ind efter det. Aha. Og øh, det plejede gruppen jo at gøre, at rette ind efter Gruppeformanden eller partiformanden. Ja. Så det gjorde de også det her spørgsmål. Men der var altså klart opposition imod Aha. at deltage i det. Ja, ja. ja. Ja, det, det, jeg synes også, det er interessant, fordi jeg har jo prøvet også at være med til at forhandle om en regeringsudvidelse, altså da Venstre-regeringen bliver til vlak regeringen Og man kan sige, vi i Liberal Alliance-partiledelse, vi holdt jo kortene ekstremt tæt til kroppen. Vores folketingsgruppe, de fik jo næsten, de fleste af dem i hvert fald, de fik at vide, at nu havde vi indgået en aftale, og nu kunne de enten sige ja, eller de kunne sige nej. Ja. Og hvis de havde sagt nej, ja, så var vi vel gået af. Fordi så havde vi brugt de sidste 3-4-5 uger på at forhandle en regering på plads, øh, som ikke blev til noget. Så det var jo en, en meget andet og mere lukket stil i virkeligheden. Det kan man sige. Det var, ja. så, sådan var det ikke her. Så var det der var det var meget åben stil, og det var helt åbent, øh, hvem der var for og hvem der var imod. Og så var der jo altid... Jeg plejer at dele tingene op i tredjedel. Der er altid en tredjedel, der er stærk for, og en tredjedel, der er stærk imod. Det er ligegyldigt at det en tredjedel. Og så er der en middaggruppe, du ved, ja. som ligger og vejer går nu til højre eller til venstre, og der noget lignende, ikke? Og så løber de, når de ved, hvilken vej det, det er Fuldstændig, fuldstændig <laughs> rigtigt. Og, og, og de udgør jo så flertallet, kan i kategorien ud, ja. når de vipper til højre eller venstre. Ikke? Og sådan var det også her. Og, men altså, men jeg der var imod, I meddelser simpelthen, I ja. ville ikke være minister i den regering også. Ja. ja, det gjorde vi. så det var Fordi typisk kunne man jo forestille sig, hvis der var en konflikt i et parti, at en partiformand så ville sige, ah, men så er nogle af dem, der var på den anden fløj, dem skal vi sørge for at tildele nogle poster for at ja. udrede tråden ja. eller bevare balancer, eller hvad man ja. skal kalde det. Men der, du, som jeg sagde, der, der er to deler, der spiller ind og er Dels var jeg imod SV-dannelsen mm -hmm. uh, her... Og dels har lyst til noget andet end politik. Mm -hmm. Det er to ting, der sker, ikke? Ja, men du er ikke alene, altså. du Jeg, snakker... er, bestemt, jeg er bestemt ikke alene. Der var også, der var også andre, der var enige altså, i det Altså, jeg havde jo Kjell Olesen inden her. Øh, han... Han, må, han må jeg vil ikke udtale mig på andres ja, vegne. det eller. har han udtalt men selv. Men han er så... en god ven, så han, <laughs> kan, han kan sige det selv. <laughs> han har sagt det selv her i programmet, at øh, han havde heller ikke en stor lyst til at være med i SV. Det er fuldstændig rigtigt. Øh, men har han sige det selv. Det har han gjort. Øh... Jeg har også læst mig til, at på det her tidspunkt så var der sådan nogle målinger, der sagde, at du som skatteminister var den mest upopulære øh, minister i regeringen. Øh, Nummer 19 ud af 19 øh, ja. ud af, af den S-regering, der gik af øh, ved SV-regeringen. Ja. Øh, var det noget, du... Altså, man har læst øh, Ang total, notater, at han ligesom er gået lidt op i det, men var det noget, han tog op over for jer? og hvordan man kunne gøre noget ved det? Nej, slet ikke. Nej. Slet ikke. Nej. Er det noget ligesom i kortene, at en skatteminister bliver aldrig populær? Det kan man sige. <laughs> den, den, eneste, den eneste skatteminister, jeg kan huske i nyere tid, som har været noget populær, det er en anden gamle ven her, som i øretal med fornyeligheden, Carsten Kok. Carsten ja. Kar Kok havde så det en eller anden fasong, hvor han... Ja. Jeg, vil ikke, jeg vil ikke påstå, om han var populær eller ej, men han var i hvert fald ikke upopulær. Han havde den fordel, at han afløste en anden tidligere gæst her i programmet, nemlig Ole Stavad, ja. som selv medgav, at han måske blev opfattet som lovlig nidkær. Ja. Øh, og det var måske en god baggrund at, at komme og efterfølge. Ja. En anden, der også har været lidt populær, hvor i virkeligheden venstremanden, Carsten Lauritsen, ja. der sad i fire år. Ikke? Men ja. ellers har du ret. Skatteministre, de er, de er, tit, er Jeg øh... tror ikke, der er mange skatteminister, der ligger, der ligger langt forbundet i hvert fald. Det tror jeg ikke. Og det var ikke noget, der, der bekymrer mig altså valgmæssigt, om jeg så må sige, jeg var ikke betænket ved, om jeg kunne blive genvalgt eller ej, fordi jeg var jeg var ikke upopulær i min, i min valgkreds. Så det var jo afgørende. Jeg havde faktisk, hvis du af, slår efter, meget gode valg, uh -huh. og det lykkedes mig ikke engang da spring på partilisten osv., så, så, så jeg havde gode valg. Det var jo ikke det, jeg bange for. Du har jo nået tre forskellige ressort, Jens Kampmann, som vi var inde på, både miljø, trafik og skat. Nu kan man jo sige, nu er det jo øh, lang tid siden, men var der også et ministerområde, du egentlig kunne have haft lyst til at prøve kræfter med, som du ikke fik lov til at prøve? Ja, jeg tror, jeg var på, jeg, tror, jeg var på et tidspunkt hvor jeg var på tale som finansminister. Det blev så Knud Heinesen. Ja. Så her var det område, som jeg også mener, jeg kunne have bestriget. Ja. Og der skal, vi, <laughs> der skal vi have det sjove historie af <laughs> min far, som jo ledede på det tidspunkt der. Ikke? Ja, Vigo Kampmann. Ja, som tidligere finansminister. Han har også hørt det rygte. Han har jo kontakt oppe i finansministeriet, ikke? Ja. Så det var han meget optaget af det der, uh, at uh, jeg eventuelt kunne blive hans efterfølger deroppe. Ja. Men uh, det, det blev så klogt af Nu siger du selv, øh, din far, altså jeg kan helt ikke være med at spørge, du er søn af tidligere statsminister Vigo Kampmann. Øh, som jo så også både havde været stats- og finansminister. Du kunne vel også der øh, på nærmeste hold se, hvordan det sled at være i regering? Var det I, noget, du havde med i dine overvejelser? eller, eller, højeste, grad, øh, eller højeste grad er det slidt som det der. Så, det er der ikke nogen grund til at skjule. Nej. Æh, nu øh, slidte han sig selv op på mange måder. Ja. Også på måder, som jeg ikke gjorde, okay. for nu at sige det sådan. Det er jo helt færdigt. Så... Øh, men, men det er slidsomt. Aha. Det, der er ikke nogen grund til at skrive, at det er særdeles slidsomt. Det er også du kan se det på, på ministre, når de har siddet et stykke tid, du ved, så hænger og tænk lidt på dem her. Ja. Der, er ikke, der skal ikke gå mange år mellem billederne, før håret skifter farve og så videre. Men Det er mere Det ved, må det du selv <tripping> kende det, det, <tri> det der. Mit hår er nu ikke blevet i nu, <tripping> Men, øh, men øh, jeg tænker mere på, at altså, du skulle sige ja første gang, Altså, var, var du bekymret for, at det ville øh, for den del? Du må man sige nej. nej. Altså, ja, eller jeg må sige nej. Altså, når du træder ind, når du kommer ind i Folketinget, uh -huh. og det går nogenlunde godt, så har du en ambition om at blive minister. I hvert fald, hvis du er i et regeringsbærende parti. Ja, det er det, vi taler om nu. Ja, her, ikke? Ja, ja. ja, Og det vil sige, at den ambition har du. Og det vil sige, at, at du ligger underdraget indtil chancen viser sig. Uh -huh. Og når chancen så viser sig, så er du glad, og så er det, det du tænker over. Aha. Altså ikke, hvor slidsomt det er, men du tænker, at nu er din ambition lykkedes. Aha. Og det er jo selvfølgelig klart første gang. Anden gang har du så erfaringen. Ja. Men der havde du heller ikke den tanke i baghovedet. Nej, det havde jeg sådan set ikke. Det havde jeg ikke. Det må jeg Altså, det er ude fra mm -hmm. det synspunkt at, at det, er ligesom, det hører med til jobbet. Det ligger i jobbet, det der. Ja. Det, er at, det er svært at forestille sig et ministerjob uden, det er slidsomt. Aha. Så det visper jo godt. Du forlader jo også politik, mens du er i din... Altså, efter du har haft din anden ministerpost, er det i virkeligheden svært at forestille sig at gå tilbage og skulle sidde i en overrække i Folketinget, når man først har været inde i ministerkontoret? Jeg mener, ja, ja. ja. Og jeg mener også, at der er mange, der har knækket. Der er mange eksempler på folk, altså tidligere minister der har knækket nakken på det der. Aha. Altså, de har haft... De har forindefridet, som jeg før sagde, forindefridet deres ambition. Uh -huh. De har haft, ja du, må man ikke bruge ordet magt, men så bruger man altid ordet indflydelse. De har haft det indflydelse. Ja, må man godt og... tale om magt. Ja, ja. De har haft <laughs> indflydelse, magten, indflydelsen og så videre. Uh -huh. Og så pludselig fra næste dag, fra næste dag, så er det væk. Alt sammen. Det er væk alt sammen. Sådan er det. Æ, indflydelse er væk. Hjælperne er væk. Det hele er væk. Uh -huh. op, så sige. Uh -huh. Fra den ene dag til den. Der er ikke nogen overgang. Hvordan uh -huh. har ja. du egentlig selv oplevet det? På samme måde her, på samme måde, altså det opførelse, ja, du øh, ramler ned i tomrum, ja, det ja. gør du, ja. men altså i mit tilfælde, øh, fra den første eller til den anden periode eller lignende, så siger du, at da, da vi ryger ud, så er det på grund af Glistrup-valg, det berømte Klistrup ja. valg, det er har også har slettet, yes. Og der tænker vi selvfølgelig, inden for et regeringsbærende parti, som du selv siger, at vi kommer nok igen, ikke? Altså, du har et tomrum, Det siger men, historien. Ja, du kommer nok igen, ikke? Mm -hmm. Hvis man... Øh, Ser på det parti, du har tilhørt, <laughs> så er det ikke sikkert, at det er den tak, man har haft. Vel? Det ved man jo aldrig, hvad der kommer til at ske. Lad os <laughs> <laughs> altså, altså nu sige det sådan, ikke? Ja, ja, det er klart. Ja. Altså, der, er, der er der den forskel. Ja. Det er det der. Ja. Og så anden gang, der tænker du, nu har du fået indfriet Nå, din arm. var anden gang, hvis det skatteminister der der havde jo besluttet at få politik, ikke? Mm -hmm. Det var så noget andet. Når du så har øh, fulgt med udefra herefter i mange år, jo ikke, du siger jo selv, du har mange, øh, kan man jo høre også, øh, venner i Socialdemokratiet, du har Nej. et godt, og sikkert også andre partier, ja. øh, et godt netværk at Du talte om, at øh, medierne havde forandret sig, der var kommet spindoktorer øh, til, øh, Ministerrollen har forandret sig i virkeligheden, fordi man øh, måske er, er, er mere styret. Altså, det lyder som om, at du i virkeligheden siger, at det er mindre attraktivt at være minister i dag, end det var dengang. Ja, det er. ja, det er ud fra mit synspunkt måske lidt mindre attraktivt, men altså stadigvæk er det attraktivt nok, om jeg så må sige. Men det er rigtigt, som du siger, rollen. Jeg mener, rollen har ændret sig. Mm -hmm. Altså, det er. Øh, jeg afhænger jo lidt af, hvad det er for en regering, og hvilken regeringschef man har, Amazon, og hvor centraliseret det er. Det er klart. Æ, fordi det kan regeringschef jo altid selv beslutte her. Men, men det med medierne, det forsvinder jo ikke igen. Det gør nej, de nej. Ikke. Det bliver jo Det bliver nærmest kun og, og smartphones og, ja, ja, og alt det, det her. Ja, det bliver ja. kun værre. Ja. Og du kan se, at jeg tilhører en generation, hvor jeg hverken bruger Facebook eller Twitter eller noget som helst. Ja. Ved, det var jo det var helt utænkende dengang. Altså, der var kontakt, det var via telefonen færdigt. Men det betyder vel også bare noget for ministertypen. Ja. Altså, øh, du fortæller selv, du havde ligesom, øh, du var økonom, så du kunne blive skatteminister. Du havde lavet et program omkring forureningsbekæmpelse, så du kunne blive minister for forureningsbekæmpelse osv. I dag er det jo nærmest sådan, at øh, man kan tage en, en skolelærer, der har siddet i energiudvalget og sige, du skal være forsvarsminister. Ja. som det mest naturlige i verden. Altså, det må jo også betyde noget for politikere-typen i virkeligheden. Ja, ty, altså der, der er også den store forskel, synes jeg, at, at de fleste politikere i dag er jo opdraget til og uddannet til at blive ministre. Det vil altså så sige, at mange af dem melder sig ind i det, det pågældende partis ungdomsorganisation, ikke? Mm -hmm. <tryk> og der bliver de uddannet og får efterhånden nogle poster i ungdomsorganisationen, kommer måske i kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller hvad, og så kommer på et tidspunkt, bliver de folketingskandidater og kommer i Folketinget. Pointen er den, at dermed har mange af dem overhovedet aldrig været, været ude i det virkelige liv. Mm. De er i virkeligheden gået direkte, havde der sagt, fra skoler og ungdomsorganisationen osv. Og op her. Og det synes jeg, det er en stor fejl, det her. Men er det så nyt, hvis du ser de fleste, altså i dit parti, hvis man ser de fleste socialdemokratiske statsministre, så har ja. de vel haft en, en pæn karriere i DSU? Inden de er blevet statsminister, altså H.C. Hansen, Hans Hedtoft og så videre, Jens Otto Krag. Ja, men ikke, ikke min far for eksempel, vel? Nej. Og men... ikke, ikke mig selv, har han da sagt, vel? Men I er måske mere undtagelserne i den socialdemokratiske partihistorie. Ja, men øh, jeg tror ikke, at det er ikke, fordi jeg skal undskylde Socialdemokratiet her, fordi... Nej. Jeg mener, det er det samme i de nogle af de andre partier, altså VU og KU osv., og ja. Min påstand er bare, at man siger, at det er blevet sådan, men ja. i virkeligheden har det været sådan i utrolig mange årtier i, i de gamle store partier, at, ja. øh, at ledelserne, de kom fra ungdomsorganisationen ja. i virkeligheden. Det, ja. ja, altså dit pointe er, at det ikke siger, at det er så, det er så anderledes. Nej, ja, dengang fik man måske bare en læreplads, og derfor havde man så i sig en kontakt til arbejdsmarkedet, fordi man dermed var ude i en virksomhed, Ja. Men, men altså, stavning sad jo heller ikke og rullede sigar i så mange år, som det nogle gange lyder ja, nej, nej, nej. i historiebeskrivelserne. <laughs> ja, nej. Og Pia Kærsgaard jo heller ikke på så mange år, som det fremstilles, tror jeg nok. <laughs> og så fremdeles, <laughs> For, at nu, for at nu at fortsætte på den måde. Ja. ja, ja. ja. Så, så jeg tænkte bare, om, om forandringen i virkeligheden var så stor øh, på det punkt, når det kom til stykket. Det ja, det kan, kan være, det kan godt være noget, noget rettigt. Jeg synes bare, der, der er en, en, en opfaldelse, en fornemmelse af, at mange af politikerne ikke har en arbejdsmæssig, arbejdsmarkedsmæssig, virksomhedsmæssig virksomheds baggrund. Måske det i virkeligheden, fordi de i større grad kommer ind i den alder, du selv havde, ja. end tidligere, hvor mange ja. først kom ind, og de var i 30'erne, 40'erne, ja. 50'erne. korrekt. Så det er måske det, der er i virkeligheden er Ja, nu. men der var måske, var måske også den tendens, at vi nu tager de to store partier. Altså, i Socialdemokratiet rekrutterer man i stort omfang via fagbevægelsen, ikke? Ja. Og det vil sige, der havde du der havde du en uddannelse, og du havde en rekruttering der. Uh -huh. Og Venstre ville tilsvarende via landbrugbevægelserne, ikke? Så der havde du noget tilsvarende. Og der kan man sige, at dem, der kom via fagbevægelsen, eller via landbrugsbevægelsen, eller lignende sådan noget, de havde da jo noget praktisk erfaring, ikke? Klart. Jens Kampmann, vi skal til at øh, slutte programmet af. Det har været en fornøjelse at have dig på besøg. Og øh, Danmarks første miljøminister, det øh, synes jeg alligevel er noget... Og, øh, og en af de tre tilbageværende nulevende, der findes, der har prøvet at være minister under Jens Otto Krav. Ja, øh, man, i virkeligheden, det er fuldstændig rigtigt. Jeg, jeg ved også, hvem de to andre er, Ja. <laughs> der er <god> grund, <laughs> der. grund. Men, men øh, du kan sige, at der to, af dem, to af dem har været minister under, under Krav, er der tre, 4 stykker i hvert fald Kravs sidste regering ikke? Yeah, yeah. to af dem yeah. øh, kommer ind hos øh, Krav i, efter eftervalget der i 73 uh -huh. og det er Kjell Olsen, som er en god ven om mig selv ikke? Æh, og jeg kan sige her sådan anekdotisk, at Krav sagde selv at da han fik lov til at danne regering i 73 i, i 73 der han får lov til at danne regering i 73 så den bedste regering han har dannet og der kommer så kælder og mig ind. Og så den tredje der, det er Knud Heinesen, der kommer Lige ind på et senere tidspunkt. Ja. Det er svaret. Jens Kampmann, tak fordi du ville være med. Og til jer derude, vil jeg sige, mit navn er Simon Emil Amitsføl-Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24 /7. Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en forhenværende minister. Husk, du kan lytte til alle de tidligere afsnit af Ministertid på podcasten på 24-7-appen, eller hvor du plejer at høre podcast på Genhør.